unasema kama kina sumu hmm. kwa sababu inasuna, kitara hmm. lakini na kwamba wakula chakula ambao labda kina wengine wanaleta sumu hmm. food poisoning hmm. kwa sababu wamekula chakula cha pamoja na kuwa na pa moja, ya pamoja na kutapika ambapo nafikiri moja yuyu, hmm. wako, same, watatu kwa kama wa, ni watano kwa sababu kuna moja kule wawili na kule si moja na kuna wanawake wanne na manome moja. Kamu. kwa hiyo kwa historia fupi wao walisindikiza harusi kutoka kidu kwenda sehemu za Gera sasa walirudi na yani usuka kwa mkia jana basi lakini wakaanza kusikia tumbo kuuma ukata chini ya kitovu, mwingine kwa ujumla wakalisha, wakatapika sasa ikabidi wengine wanaanza kutumia madawa ya kawaida kama unavyojua mtu huweza ukaanza kualisha kwa ukafikiri kwamba ni tatizo kubwa kwa hiyo mtu anaanza kufuta binu mbadara. kido mtu amekuja mezidua kiasi fulani kwa hiyo wengine wanaanza kufikiri labda ni mchafu kwa nini na kwa sababu unapokwenda kwenye harusi kuna mapochopocho mengi sasa baadaye moja kazidua sana ndio akaja alikuwa na umo na tena na alisha natapika. kiasi mtu kama atakuongezea maji wa kwanza nikafikiria jambo la kwanza lakini alisema kwamba alikwenda kwenye harusi baadaye akaenda lakini baada kama masaka matatu madako duka mmoja ile indi, indi, indi, indi mgonjwa kwanza tulimpa madawa kandele hili wala ajaja tena ndio kaja watu wawili lakini moja alikuwa iko seriously akaseme chakumkia majadilisha sana mara 10 na kitu na mmoja alikuwa anasikia tumbo linakata lakini alikuwa hajazidiwa kwetu kamlaza kampa maji kwa sababu tukio kiasi kwa maji na chuvuchunzi na yupo anaendea tena na ile ndugu mwingine ambaye alikuwa kama anamsaidiali akaanza kuwa na alimba, kwa wiki mbili asubuhi akao mfanyaji na alikuwa na alisha, na tika uli tumeburaza lakini endea vizuri sasa leo hii ndio tukapata wengine wawili ambao anatoka katika kijiji kimoja hmm. walikuwa kwao harusi na wao tena walikuwa wame, wamekuwa chakula cha aina moja tukawahudumia na kuna wengine kama wawili hivi lakini hao walikuwa walikuwa na masomo makubwa tukapada wanaendelea kwa hiyo baadaye tukawa tuna kwa nini kama nimchafukua tu mungekuwa mtu mmoja wa huko kwa ina na kwamba wale wote asinia ambao walikuwa chakula kile. Kwa nini wote wanakuwa na dalili moja na mgogwa kwa pigo? Kwa hiyo tukawa tusema Eza walikuwa chakula au maji kwa sababu unajua hakika haruhusiwe ukajua. Eza chakula kile kwa kinasindikwa na klabu walikula chakula ambacho kinasindikwa labda kimechangia na wadudu wenye sumu kwa sababu kuna kitu inaitwa food poisoning. Kwa hiyo watu wote wao labda ni sumu kwa sababu atithibitisha. Darili zao mpaka sasa zikoje ama maendeleo ya, ya kiafya kwaonaendea vizuri kwa sababu kifanya sasa walikumpikia upungufu mkubwa wa maji na chumvi mwilini hmm. lakini kuja serious sasa huyu mmoja huyu unayemona alipotoka kwenye harusi akaenda kwa ndugu yake sehemu za kiziba sehemu za bugandika sasa kula kaanza kwona daliza kualisha na kutapika. Sasa kwa sababu alikuwa ni mgeni, unajua mtukiwa mgenu. hata ili kujihifadhi na ni shida. Azokuwa anatazo kama hili. Kwa hiyo ndio mwanao bila anazidi alikuwa mbaya. Swali hicho kifanya ndugu awali wa ikabiri amlete wa wapi? Kwa hapa ni kwao hapa hapa kabari gas. Na mama yake alipomuona kaona hiyo kusia. Kwani alikuwa sijaso kwa sababu kama hiyo kutazama itaingia jani. Ndio kifanya tukamweka drip. Kwa hiyo kwa ufugu wagonja Walikuja hapo ni dawa nzuri. Kwa kitu ambacho mimi nitaka kufanya baada ya mi kula kwamba kwa ni tatizo hili kwa sababu kuli mbali. Tena ni nyingine. Werah miseni. Kwa hiyo nitaka kutafuta yule ambaye anaweza kanipa taarifa nzuri. Mm. Maana ilikuwa ni kitu ambacho kimetokea za kizarura. Mm. Kwa je ambapo walikwenda kuweka harusi. Je kuna watu wa kama hii? Kwa hiyo hapo ndipo nilikuwa nimefikia hapo. Kwa sababu leo ndio ndiyo tulio tumepata si hasarasi mpata hali ya kupata ugonjwa kwa mfulizo tukaanza kushtuka. Eh, lakini jua tuna jambo la lako kusali kuja mmoja tukampa dawa kisa baada ya kuna mtu mwingine leo mtu mwingine mtu mwingine ina, ina, ina, ina kwa ina inakuwa incidence ni nyingi hata hata hiyo nitataka kufuatiliae die kule ambapo walikwenda kuna watu waina kama hii sasa kwa tukiona kama ni watu wa hii basi nafikiri tabii tupunguzwe akina ufanyike kwa nini watu wengi kwa pamoja wameugua ya ugonjwa kualisha na kutapika na kuuma tumbo sana au ndio maana nimesema mimi sijajua kama ni sumu kama ile inasema sumu hapana hmm. na wagonjwa wa mwisho mwapokea labda jangavu mpokea asubuhi kama kunisaa nini sasa kitaalamu hmm. uh, mtu aliyokula kitu kichafu dalili zake zinakuwa ni zipi anatapika anaweza kaharisha akauma tumbo sasa ni dalili kuu hmm. na madhara yanapatikana kwa mdagani tangu alipotumia hicho kitu Inategemea. kuna kitu ambacho kama ni chemicals hmm. inalia kiti haraka lakini wadudu mfano wanaweza kachukua muda. na kwa sasa unaanza kujestablish mm. afuta mashambulizi kwa sababu wengine unaona wanakuja kwa polepole kuna wengine walikuwa salama lakini wakaanza kuona dalili leo lakini kuna wengine walitoka salama sasa Jan ndio akaanza kuona daliliko alifilika ruhusa wanavyosema mm. Jumapili mm. ila, ila nimesikia kwamba kuna baadhi ya ndugu wengine ambao wana, wanasikia dalili mm. ila hazijakuwa katika hali mbaya mm. ya kuwafanya waje pataundwa. Mm, kwa sababu unajua ilikuwa sikati harusi mtu anaalika watu tofauti tofauti so eh, lakini kuna kiwango cha uh -huh. kutimiza